بسم الله الرحمن الرحيم والزوق وهيئة قوة منبسة في العسب المفروش على جرم اللسان يدرك بها التعوم بمخالطة الرتوبة اللعابية التي في الفم بالمطعوم ووصولها إلى العسبة ما تن رحمت الله عليه شروع تشريره شروکړیواله 파ره دی حواس خمسه د یایې چې بل له دی حواسن اغازای قده او بل له می سره بیا ما تن خبر دا ذکر کئ چې دغه حواس تاسیس د کړل ف هرې سره به هغه څمالو مې دلې سي س ا غ ی ر پ ا ر ا و ز ع د د ی ر ا غ ل ل ه ن و ب ا س ر ب ک ا ر دی ل د ل ک و ی پ د ی س ر ب پ د ی س ر ب ا و ر ن س ک ی د ل س ا م ع ب ن س ک ی د ل ا ی ل ا غ ی غرض د شارح رحمت الله ليله تعلق د شرحنا فنز خبري دي اول ځکه راکوي تعریف لپاره د زایقې سرل بیان د مدرک دي نه او بیا دویم ذکر کوي تعریف لپاره د لمسه سرل بیان د مدرکات او د غې لمسه نه دریم ذکر کوي وځه د کلام د ماته نه سلارم بیانوی اختلاف المقامه سنجم نقل د سوال او لایغه نه جواب اول د ذکر کوي تعریف له فار د زایقینو د یای چې دا هغه قوت وی لکه کیږي چې الله تعالی دا خور کړی ده دا الله تعالی تیت کړی ده فغه پټه بند فغه غصب بند چې هغه غولې دل ده ف جرم لسان بند اصل که فزب بندی لفاظه یو نره پرده گوڑه دلیل بیا الله را بلعیزت دی اغید حفاظت دی پارا فی اغید بندی یو وزیگا بلا پت گوڑه ولی دا چه اغا دی طولایی پا شکل بندی طول،, طول اغا سرائی سرائی پستو که دا دا اللہ تعالی پا دی بندی گوڑه ولی دا دی اغید حفاظت دی پارا زکا اغا پرده دی را باری که دا کچیر ته دغه پرده د حفاظت نه نو بیا به د زیات حرارت او د زیات برودت دی وجنه توانی توان کیدله نو انسان ته به همیشه د لپاره بیا تکلیفو دی وجنه الله تعالی په هغه پرده بندي لپاسه یو زیگا سخت پرده غولول دی چې هغه برودت يخوالي او د رنګ حرارت توان نه ورکی بیا د غې نه د دی, دی مساماتو او د سروی پهوج بندې پهغا مخالت دی په مخالت دی رهوبې لوابي سره چې کله د لاړو سره یشي ګس د اغ مساماتوونه لاړو لاندې پرې تو ساو په دی پر دی کې الله تالا دطاقت اچوللی ده چې په دی سره بیا شیان معلومه نو نوغا معلومات په دی سره دی سره را نو دایای چې د دې د فارا مدرکات اغا یو مدرکات دی دی د فارا یو اغه تعوم دی خو اندونه اغه په دې باندې معلومیږي مثلا چې نې د راخستله اغه د خلې توا چوله چې کلا د دې خلته لرطوبت لوعب سر راغی د دغارطوبات په وجه باندې د مساماته لاندې پر دې ته ورسېدله اغه پر دې کې الله تعالی اوس دا, مرارت دا. دا, دا. دا. دا قوت او دا د معلوموي چې پدې کې حلاوت یا پدې کې مرارت پدې کې تریخواله ده پدې کې خخواله ده الا غیر ذالک پدې کې افوست ده نو دغه شینت معلومات لسی اغه پدې قوت معلوميږي نو دې طويله کېږي اغه ذایقه چې زم د دې حواسی 50 نه دی یا 100 ده دای عبارت ده دا له اغه قوتنه څه دا خور کړای سوي د بدن باندې اوس پدې سره معلومی د یاي پدې سره ادراک د حرارتهم کېدلې سي پدې سره ادراک اغا د برودتهم کېدلې سي پدې سره اغا د توبتهم کېدلې دي یا بوښتهم کېدلې سي کله چې کله اړیکال لدغه شیانو سره راسی دیور سره اړیکال راغی معلومی کیږي پدې کې کی حرارت ده دی بلشي سره د وایره سره اتصال راغی معلومیږي چې پدې کې برودت ده نو دغه شان هغه یا بوسه تورته به ترا واخلہ نو دې ته ویل کېږي اغا قوت لا مېسا وزاحد به كلام دې ماته نه پاره دا کړي چې الله رب العزت هرې وحاسه لپاره د ادراک د خاصو شیانو پیدا کړي هرې وحاسه الله رب العزت اغا د ادراک د خاصو شیانو د پاره پیدا کړي دا لکه مثلا سامعه پیدا کړي دا د اوریدلو دی پاره با سره پیدا کړي دا د لیدلو دی پاره نو په هرې وسره بخلې وظیفه سره رسیدي په دې سره به ادراک دی بلشي نو سې کېدلی خو بیا دا خبره چې وزدغه ادراک عجب جایز ده وکنه چې یو با سره نه یو حسه هغه ادراک د مدرکات او د حسي اوخره وکی دیاېتی ثابته کوم غوویل دا خو بدیهی و چې په هر حاڅه سره به معلومیږي هغه شی وزيعه ته له چې دا دی هغه شی لپاره وضع شوی دا یې لپاره هم غوجو ویله چې ځکه الله تعالی خلک د دغه حواسو لپاره د اشیاء مخصوصه وکړی را چې په دې سره به دغه خاص حاڅه معلومیږي اوس خبره ده چې دا او جایز ده اکل نه وکنه چې په ویوی سره مدرکات به حسی اخرى معلوم سي نو دایته پدې کې د علماو اختلاف د دوه قول دی یو قول پدې کې د اهل سنت والجماعت کسرهمولل دی دویم قول پدې کې اغا د حکما ودا حکما یات دا نه د جایزه عقلن له سره جواز هم نه دراغلی چې په یوی حسی سره دی مدرکات به حسی اخرى معلوم سي او په زکه دا اخليخه خبره د فق اہل معلومه د عقل قائل دی امتناع ده نو معلومه سواله د عقل ممنتنیه ده کې دلې نسینو له سره جایزم نه ده او رائے د اهل سنت دا ده چې جایزه خدا اگر که واقع نه ده جایزه ده نفس جوازی عقلی است نفس جوازی عقلیه موجود ده خو اگر که واقع نه ده جواز وی ولا غلیدا زکه مخکې موږ او د هر یو حادثه سره ویلې چې دغه ادراک د دوی مخ په بخلک الله عزوجل چې خدای پاک دغه قوت پی پیدا کړي نو الله تعالی لکه ک په قادر ده چې په غو کې هغه دې اوریدو صلاحيت پیدا کړي نو دغه سی الله رب العزت په دې قادر ده چې په هغه کې د لیدلو صلاحيت پیدا کړي ورسره کې الله تعالی د لیدلو صلاحيت اچولای دا نو دغه الله کی تعالی, تعالی په قادر ده چې هغه په دې سر کې هغه دې اوریدو طاقت پیدا کړي نو خبره دا ده چکاله په دې ټورو هواس کې مخکې موږ او تاسو وځاهت وکه. سیدا محضب خلق الله عزوجل دی. الله تعالی قدرت هغه له څنګه چې په هر هاشي کې د خپلې وظیفې موجوده. دا چې الله تعالی کې قدرت او طاقت هغه د دې مست چې په یو پهلې هاشي کې قدرت پیدا کی چې په دې سراته مدرکات دی پهلې هاشي معلوم کې. نو جایز ده اگر که دا واقع نه ده. نقل دې سوال ولې یې نه جواب چې فینځم غرض ده. سوال دار ازین سمعتن رحمت الله علیج کومه ذابته ویله چې په هر حاصل سره به هر هغه شی معلومیږي چې د عقیقه پر د دیوځه راغله ده د سینه ده ولی سینه ده وی د جنازې ورو درڅو خامه یو شی به وی په یغه باندې به دوا امرین معلومه درئ چې هغه به د بیلوبلو حاصل سره متعلق وي لکه مثال ته اور بندې لکه مثال ته بندې <وززبادا> آغا دي معلوم او زه به دا دی چای ته ورول غولم نوستا ته معلومه شوله چې د چایو کې حرارت ده او دویمه دا تا ته معلومه شوله چې پدې کې چنی نه دا چولې فیکله یا پدې کې چنی ډیره چولې پدې کې حلاوت ده نو زه غره حلاوت دا کار دی ذایقې او دویمه د غ حرارت او برودت کار دی لامسیو د دوالو ادراک هغه پدغه وی حساسره دا غیکنہ نوڅڅنګه چې په یوه حاصل صرف اغه شی معلومیږي چې دیګر لپاره د دې وزاره غلیدا بل شی به په دې باندې نوسی معلومېدلی سوال پوښښ سوال راغی چې ماتم رحمت الله علیه چې کومه ځابطه ذکر کړه داغه ځابطه څنګه ځکه نه ده زه په درته وښیم دا منقصه د پدې مثال ده زه په درته وښیم یو حساسوي اغه به ادراک د مدرکاتو د دو حاسو کې دی ویني لکه دې یغره لپاره مګه مثال ذکر ک تلفم میول لسان او خلوی یا زبده په دې سره حلاوت معلوميږي او د رنګ په دې سره میرارتم معلوميږي په دې سره د دې سره سره یو شی لپاره حرارت و برودت معلوميږي نو حرارت کار دی یوي حسیو بیا حلاوت او میرارتم معلومول اغه کار دی بلې حسیو نو د دو حواس کار په یوي حادثه سره ثابت څه کنه نو د جواب وکه من هیڅ جواب وکړم نه منم دا خبره چې مخالفت له د غزابتی او قانون نه راغلی ولې و دې وجنه مخالفت به الته وو کچیر دلته یو خاصوي ولیکن دلته دوه خاصي جملول یوا زائقه ده او دویم لامسه ده ځکه د لامسه تاسو تعریف وکړه چې قوت منبسته فی جمیع البدن او طول بدن کې دغه طاقت الله تعالی تې څرګنده او د ټول بدن نه د غضب حصہ ده کنه خو له د ټول بدن نه حصہ ده کنه نو اوس دوه حسي جملې یو په دې کې نو په سره معلوم سو تو تو او برودته او یو په دې کې ذایقه ده په سره توو معلوم یا په دې کې په خون کې یا حلاوت ده او یا په دې کې مرارت او تلخی ده نو حاصل ده چې په سره دواله معلوم شي دا به اشکال تي مدلته خو حې دو دي په هر ی سره خپل مدکات معلوم شوی دانه، دا چې په یوی سره خپل مدک او مدک د حاسې ه معلوم شوی ده م اشکال یاد را واې ده م نه سبق یو تاریب لپاره دی ظقي و م تاریب لپاره دی لا مسی و که درې او ظاهر دی کلام دی ماین و دغه دپارې ددللی ویل نو تقیق مقام وک ی ان الله پهه سره او سره مې اختلافالم مقام ذکر کړ چې اوس د مطلقې اوس خونه ده چې په یو حاصل سره ده دوه شېن معلوم سي ولیکن جایز ده کنه عقلا نو دوی ویلي چې په دې کې یو قوند حکم اودا دویم د اهل سنت والجماعت ده اغه قائل دي امتناع اهل سنت قائل دی جواز زم زم نقل سوال او بیا لېغینا جواب ځکوو وهیا قوتون من بتون ن زووق <تصفيق> قوت کېږي هغه قووت لرا چې دخور کړیسوي ففلانسه بالمفروش پهغا پټه بندې چې هغه غړی دللی د جرم لسانې په سرت دی زب بندې ی در کو بیاا په دی سره در کېدلی سدي خودنو په مخالت دیره تووبلو لعاب سره التي اغره تووبلم دوال فلفم میث په خلای کې دا بالمتعومات و معلومات سره او رسوال د دې الى العسبه اغاپ الى العسبه اغفر دي او پټلره ولمس او بل لا مسع عبارت لا اغا قوتنا سي د خور کړي سوې د پټول بدن کې تدرکو بها په دی سره معلومه د لسی حرارته او برودته رتوته او یبوستونه حو ذالک یا د دی امثال او اند تماس او او عزت تماس او الاتصال به په وخت د اغا تماس او اتصال کې きょうは سراوه سر وبي كل حzaتي منها و بكل حاس نه پهارې حې سره ل نه ل لدي حواسي خم سونا تووقو نو اطلا حاصللي کاعله ما او زیات یا په اغ بندې س ددي و کلیس اغشي یعنی ما دا ده الله تعالى قد خلاق تحقی سره الله تعالى پدا کليدي كل من تلكل حوااس هر یو له دغه حواسونه لپاره دی دراک د اشيې مخصوص لکه سما د سواتو د پااره زو د پهوم د پااره شم د ا یو درکو بها نه به معلومیږي په دې سره ما یو درکو اغه څه معلومیږي په بلې حساب باندې اوس دا خبره ترڅ نه جواز استاو کنا نو په دې کې خلاف ده بينغول ماې پهما بین او لماوکې نحق دا ده چېجازله لما ان ظال کاله دی ووجنا چې مخکې مګلي و چې د غټوله بمخض خلق الله تعاه هغه خال په پیداده کولو د الله تعلا بنددي موثر حقیقيې پهدي کې حوااس نهدي فلا يمتنی اوو ان یخلو الله تعاه تیله پیدا کېروستله ګرځلو د با سرنا یدراک د عصاتو مسهله فیل زمره عجزو تال الله ان ذلك کوولون كبيرره. و ان قیلہ کته وایې الیسه ذایقته ای ند ذایقت دسه تد رکو چې دا معلوموي حلاوت د شی او حرارت معانی یو ځای سره لیدنا صدا خو ادراک د مدرکات او د حسیاتې نو د حستین نو د حسی نو د حسی واحد په دا خو نقض د قاعده مذکوره غيسته کومه ځابطه وویله د یای نه دراغله ځکه دلته اجتمال حسیاتې نو د وحسدنه قلنا مغیا یولاد سنه دا بل الحلاوه تدرکو بلکی حلاوه معلومیږي په ذایقه سره حرارت د معلومیږي په لم سره هغه دا په پم او په لسان کې زکه مخ کې مغوېله ته هغه هغه قوت ده چې هغه منتشر او منبس دا في جميع البدن او د ټول بدن نه زب حصه ده کنه حرارت معلوم سفلامسی او حلاوه معلوم سف